А вартового біля грибка обминути не пробував, а ще й зупинився біля нього за кермом, був цього разу власною персоною. Але таке бувало часто. Машина була завантажена так, що вгиналися ресори. Та в цьому теж нічого не було дивного, бо старший лейтенант весь час щось возив і перевозив туди і сюди. І робив це безконтрольно, бо Козурін заявив перед усіма «Коляді я довіряю». А втечі коляди ніхто б і не викрив. Поїхав, приїде. Затримається на день, чи більше не страшно. Козурін йому довіряє. Порядок у танкових військах. Для комбінації махінації потрібен час, тож Коляді час надавався без обмежень. Головне зовсім не в тім, де їздить і як довго, а що привезе. І, звичайно ж, не для нас, а для захланного Козуріна. Але цього разу Коляда поїхав, щоб ніколи не повернутися. І сам про це сповістив Козуріна, чи то і далі виказуючи службистську запопадливість, чи то беручи реванш за всі ті приниження, яких зазнав лейтенантика. Він залишив у вартовому автоматнику заклеєного конверта з наказом передати Козуріну щойно той прикинеться. В конверті була записка «Більше не вернуся, я обрав свободу, можете не шукати коляда». Підлий раб розгинав спину перед своїм миршовим панком. Коли б куляда просто взяв та втік, та й чорт з ним. Та виявилося, що разом з ним пропав і наш золотий запас. Мішки з бразильською кавою. Все те, що я привіз сюди з Осендорфа, 60 мішків по 50 кілограмів кожне 3 тонни кави, капітал, за який можна вимінути половину поверженої Німеччини. Ясна річ, усі ці місяці коляда нахабно менжував кавою, вимінюючи щось для Козуріна і для себе, а для нас – вино, з а всіляку живність, свиней, теля, овець, птицю, рибу, дичину. Так що навіть від майора Гарви раз або двічі на тиждень приїздили до нас сержанти за свіжиною. Бо як же не власкавити союзничків? Шукати коляду? Простіше знайти голку в купиці сіна – як і у кожного з нас, у нього сертифікат на гербовому англійському папері з королівськими коронами. Такий-то старший лейтенант має право носити зброю, пістолет, номер, а всі представники союзницького командування повинні виказувати йому якнайбільше сприяння. З таким сертифікатом Коляда вже давно перескочив американський понтонний міст через Рейн і опинився, коли не у Франції, то у Голландії або Бельгії. А міг взагалі нікуди не їхати, сховався де-небудь тут, у Бензберзі або в Дайці, під спідницею тепленької фрау, для якої цей здобичливий товстом'яси руський, мовдар небесний. Отже, коли коляда пропав, його вже не вернеш, махни рукою, плюнь розітри. Це збагнув навіть Козурін з його курячим мізком, бо не став споряджати погоні за втікачем, але це зовсім не означало, що він змирився з подією і не кинеться негайно шукати винних. Вартового автоматника відправлено до підвалу. Хай посидить поряд з власовським полковником і подумає гаразд, як треба нести службу. Попова з вірою поставлено в канцелярії на Цугундер. Як могли проспати і не чути, коли цей негідник, цей зрадник, цей падлюка виповзав, вивантажувався, вигрібався з підвалів, злочинно вивозив те, що належить усім, грабував нас, щоб паралізувати всю нашу роботу? Де були вони? Чому не виявили пильності? Як собі уявляють своє подальше існування тут, у цьому самотньому форпості комунізму серед ворожого імперіалістичного моря? Тендітна Віра, гаразд відаючи, що означають звинувачення в утраті пильності, гірко плакала, а то, то шкіри Попов нічого не розумів і доволі грубо заявив Козуріну, що він звик спати, коли треба спати. І навіть сам Господь Бог не примусить його в ці години виконувати ще якусь службу, хоч би навіть цього домагалися всі дияволи. З Поповим не вийшло, Козурін узявся за майора Михна. Мораль, якубайця Крилова. Ви обидва констабірники, ви, майор Мехно, повинні були знати, що собою являє старший лейтенант Коляда. Чому не сигналізували Сміх і сльози? Гаврило Панасович почухував свої кошлаті брови, у півока поглядав на маленького козуріна, не знаючи радіти з висоти своїх мук і страждань що з'являється на землі щось нове, якісь істоти покликані незнищимою силою життя замінити тебе і тобі подібних,